Якби втумить над їхніми головами, знову не пролунав чистий, як дзвін кришталю, голос. Обоє попідводили голови і побачили майже сховане карнизом ластів'яче гніздо. Пташки обсідалися на ніч, перемовлялися, мабуть, ділилися враженнями дня. Чар розвіявся, зник страх, а водночас стало жаль за чимось. За чим саме вони не знали? За якоюсь таїною, невизначеністю, нерозгаданістю, які ж мусять існувати в цьому проміряному і обрахованому світі? Жаль, за якоюсь дивовижною мрією, невідомістю, без яких життя стає прісним. Людина прагне розгадати невідомість, і водночас їй хочеться, щоб вони були, Якби оця невідомість залишилася, подумала Ліна, то й вона б на щось сподівалася, на якесь чудо. Принаймні так їй здалося втумити. І враз у неї ніби вихор зірвався на душі, і крутив, і кидав її в яке шаленство. І вона почувала таку злість, аж жарби пікав очі. Їй було кривдно на весь світ. І вже злість затуманювала свідомість, ховала під собою все, «Чому? Чому він? Що він таке зробив? Завіщо!» Вона оглянулася на Валерію і швидко пішла вгору. Валерій відстав, прочитував написи на дощечках біля кам'яниць, але вона більше не зупинялася, аж поки не ступила на останню сходинку і далі йти було нікуди. Перед нею білів останній склеп, ліворуч і праворуч огорожа. З правого боку за огорожею виднілося кладовище. Ліна поглянула на нього, і її серце стислося, і стало маленьке та важке. Холод пройняв його, і їй здалося, що воно зупиняється. Позбавлена рослинності, купи сухої землі і стовпчики пам'ятники, кладовище злякало її. Невже він ляже тут? І, скрикнувши, побігла вниз. Він перепинив її обіймами, і вони обоє мало не впали на сходи. «Чого ти?» – запитав Валерій. «Там знов якийсь птах. Тільки великий. Пролетів над моєю головою», – знайшлася вона. «Ходімо вниз. Я не хочу більше залишатися тут. Ходімо, я прошу». Він розсміявся. Він заспокоював і втішав її як дитину. «Це чоловіча справа. Заспокоювати» і втішати. А він уже був умудрений всім чоловічим досвідом і здатний захистити її. Вони зійшли вниз і вийшли на вулицю майже веселі. Перед ними мрів м'який і прохолодний, вже само по собі чудо, вечір. А ще ж чекали на них чаювання в чайхані, і вистава в театрі, і затишна кімната, де вони будуть удвох, а на столі стоятимуть тарілка з солодким і запашним виноградом та пляшка вина. У цю мить обоє почувалися щасливі. І Ліна подумала, треба дати своїм телеграму. Батько, мабуть, переживає. У широкій печі судили поліцаїв, карателів. Хоч який великий там клуб, але й він не вмістив усіх, хто приніс сюди свій гнів. Свої сльози. Василь Федорович, що сидів у залі, то як прикутий ходив довкола клубу. Йому здавалося, що тут має щось прояснитися. Має розвіятися таємниці, яка окутала гірким туманом пам'ять про його батька. Проте поліцаї нічого нового не сказали. Це були старі люди. Один тілистий з товстими в'язами і сивим їжаком густої чуприни, Другий — довговидий, худий, із втомленим обличчям, і теж сивинами на скронях. Вони були покірні, тихі, майже з усім погоджувалися, боялися дивитися в зал і похнюпили голови. А коли ж же, і це пам'ятав навіть Василь Федорович, ганяли на тачанках, вимощених сіном та засланих рябчаками, під якими лежали гвинтівки, Справляли храмові німецькі свята, пили самогон і хапали на вечорницях хлопців та замикали їх у поліції, щоб ранком відправити до Німеччини. А з дівчатами гуляли до ранку. Одному з таких парубків хутірська дівчина Ївга ввігнала під ребра вила двійчата. Її застрелили на місці. Правда, в своєму селі Свої поліцаї трохи стримувалися. Все-таки тут їхні ріди плем'я. І батьки покривджених завтра могли сказати батькам поліцаїв, що їхній син – бандит і собака. Та коли поліцаї виїжджали на каральні акції, ставали страшні. Обидва поліцаї з широкої печі акцію проводили в сулаці. Нічого нового, опріч того, що вже знав Василь Федорович, вони не сказали». Та коли виступала свідок Карпійович, зубний технік з Нижатина, Василь Федорович розхвилювався. Галина Карпійович працювала перекладачкою в Сулацького коменданта. Це була комендантська лярва. Лярва високого гатунку. Це для неї комендант не казав вимурувати в саду басейн. Сулацькі жінки відрами носили туди воду, а тоді перекладачка з комендантом купалися. В останні дні, як довідався Василь Федорович, німці не довіряли нікому, і коли комендант кудись виїжджав, то брав з собою охорону. Карпійович тільки мельки згадала про це, і ніхто не звернув на те уваги. А Василю Федоровичу здалося буцім на нього щось падає. Лише він пам'ятав, хто був кучером. Тим запопадливим і вірним прислужником – Кому комендант довіряв своє життя, і життя ось цієї, колись, мабуть, доката вродливої, а тепер облізлої, вицвілої жінки.